«Жінка – клерикальна істота». Хто ти сказав цю сентенцію? Він не помилився. Женщина живе чуттям, і як геліотроп до сонця обертається все до тих, що вміють найліпше грати на струнах чуття. А це, розуміється, поперед усього чорні ряси. Містерії, тайни, сакраменти – отей їх життєвий елемент. Це невідхильна потреба їх природи. Коли б у всіх людей не було віри в чудо, женщини витворили б її. Чи ж не з женщиною трапилося перше чудо, до неї заговорив Вуш, коли б не було церкви з сакраментами, женщина витворила б її. Недаром у первіснім християнстві роля женщини така визначна, як не була в перепочиннах жодної іншої релігії. Коли суспільність почне емансипуватися від клерикалізму, женщини силою своєї чутливої вдачі знов затягнуть її в суті сповідальниці. Недаром дочки Дюма, виховані в атеїзмі, в страшнім віці повступали до монастиря. Які дурні наші поступовці та радикали, що декламують на теми конечності рівноправності та рівнопросвітності женщин з мужчинами – як коли б все це було можливе, як коли б все було потрібне, як коли б все було комусь на щось пожиточне. Дай їм сьогодні рівноправність у державі, вони зробляться незламною опорою всіх реакційних, назадницьких, клерикальних та бюрократичних напрямів. Дай їм рівноправність, коли для них усяка просвіта, вся наука – це тільки окремий рід туалети, спорт, спосіб приманити спеціального рода женихів – Певною бувають виїмки, виїмкам усяка свобода, але тягти весь загал жіноцтва, особливо того ситого та вбраного та випарфуманого до вищої науки, все цілковита страта часу і засобів. Ну та годі, що це я в антифемінізм забігаю? Нехай би почулися наші фанатики поступовства, то то би мені було. Чоловік найменше розуміє жарту в таких речах, які найменше розуміє. А ми все-таки послухаємо сповіді нашої сойки «Спорт Артура». Ах, та сцена, та сцена, остатня сцена нашого спільного побуду. тямушки і масіну. У мене вона досі, мов, жива в пам'яті. Татко від'їхав до Львова і мав вернути пізно вночі. Ти по цілоденній праці над якоюсь книжкою у своїй лісовій хатині надвечір прийшов до нас. Ми пили чай. Я, ти і пан Генріс, молодий, татків практикант, прийнятий місяць перед тим. Тямиш його, хлопець, ледве 26-літній, рум'яний, ніжний, як панночка. Так мало говорив у товаристві. Рум'янівся при кожній натяку на любов та на жіночий рід. Працював так пильно в татковій канцелярії. Був такий тихий, слухняний, такий делікатний та чемний у поводженні. Тямиш його масіно. О, я думаю, що добре тямиш, і тяматимеш до самої смерті. Ми пили чай на веранді, пробували свіжі смородинові конфітури, що я їх наварила для того дня. Ти дуже любив їх, а пан Генріс не терпів їх запаху. А я долила йому їх до склянки з чаєм. Він почервонівся весь і, подякою, відсунув склянкою. А ти мовчки взяв його склянку і подав йому свою з чистим чаєм. А я реготалася, реготалася, як шалена. О, я багато реготалася того вечора, дуже багато, занадто багато. Я знала, чого регочуся, але не знала, що це останній мій ригіт. не знала, що прийде по ньому. Ти оповідав про свій вранішній грибозбір, потім свою розмову з селянином, якого ти здибав у лісі. Потім перейшов загалом на положення селян на відносини до них управи камеральних дібр. «Ти розвивав передо мною свій улюблений план перенесення камеральних дібр під заряд краю, закладання на тих дібровах вільних ліборобських спілок при участі селян і інтелігентів, ступеневого викуплювання панських дібр і парцеляції їх таким спілкам» ступеневого розбивання теперішніх сіл на групи фільварків, удержуваних такими спілками. Іншим разом я так любила слухати тих твоїх реформаторських планів. Чи ти й досі ще носишся з ними? Але тоді мені було не до спілок, і не до фільварків, і не до грибів, і не до лісових кар. У мене перед очимами готіли, мерещилися та іскрилися черюним блиском інші широкі трудові світи. Світи, про які я тобі і не розказувала, бідний мій Масіно, світи повні невимовної розкоші, вольної волі, полкового кохання. Я вже кілька день носила їх у своїм серці, лоліяла і берегла, як свої найсвятіші святощі. І пильнувала, як око в голові пильнувала, щоб не зрадитися з тим своїм скарбом перед тобою, щоб навіть надмірний блиск моїх очей не зрадив перед тобою те, що там горіло та ясніло, та іскрилося в моїй душі». Я напустила на себе поважний вид і почала питати тебе, як же ти думаєш зробити те, щоб перетягнути ті камеральні добра під краєву управу. А ти почав толкувати мені про потребу агітації серед народних мас, про організацію великої людової партії, про виборення виборчої реформи. А мені, слухаючи, твоїх виводів було так смішно, так смішно». Ти весь думками і душею бояв у будущому громадській праці, у службі загалові, а не знав, що діється ось тут, коло тебе. Твої очі спочивали на мені з такою певністю, з такою любов'ю і вірою, а мені було смішно, смішно, що ти такий сліпий, такий добрий, такий легковірний, як дитина». Генри посидів трохи і сказав, що мусить іти лагодити коні, бо ще сьогодні мусить поїхати до сусіднього села передати якісь розпорядження тамошньому лісничому. Відходячи, він ані не поглянув на мене. Ми лишилися обоє, я споважніла, ми мовчали хвилину, ліз довкола нашого дому помало тону у нічній темряві. Сова загукала над упластім дубі, і ти трепенувся. «Гарна птиця, – сказав ти типу, по хвилі, – а коли отак загукає, то чогось поневолі на серці моторушно робиться. Наче щось живе, – вмирає, – додала я, і по мені також прийшов мороз при тих словах. Мов, якийсь демон глузує з людської віри, з людського сподівання, із людської любові докинула я сентиментально, а мені було так смішно, так смішно. І знаєш, чоловік, промовив ти по хвилині, коли сова обізвалася ще раз, що все нічим не повинна, ні в яких демонських штуках непричасна пташка, а проте її голос робить такий ефект, чисто театральний ефект, штука для штуки. «А ти певний, що за цією штукою не криється якась тенденція?» – запитала я. Як же тут може бути тенденція? Ну, а може справді якийсь лихий демон у тій хвилі сміється над нами? «Га-га-га», – засміявся ти, – «над нами? Чим же ми далися йому на сміх? Нашою любов'ю? Може він завидує її? Хм. Як на демона, то все, можливо, та ми маємо міцне забороло на його стріли, яке саму нашу любов'ю, її силу, її щирість». У ту одвертість, що не допускає найменшої тіні між нами. Ти сказав все з таким дитинячим довір'ям, з такою певністю, що в мене навіть не стало духу подразнити тебе. Я затулила тобі уста гарячим поцілуєм. І ти масійно так віриш мені, запитала я. Хіба ж не можна не вірити тобі, не вірити цьому? І ти притиснув мене до себе і цілував мої уста. В тій хвилі від нашої возівні почувся дзвоник. «Все, Генрі, збирається їхати», – сказала я мимоходом. «Нехай собі їде, ніч місячна», – сказав ти, держачи мене в своїх обіймах. Затупотіли коні, скрипнула брама, я ще раз палко поцілувала тебе і легенько увільнилася з твоїх обіймів. «Хвилинку, Масіно, я зараз буду тут». І я вибігла з веранди до салону, звідтам до свого покою, і тут мало не впало на ліжко. Мене душив шалений сміх, я залилася п'яним божевільним регатом. «Ха-ха-ха-ха-ха! Хвилинку, Масіно! Я зараз буду тут! Ха-ха-ха!» «Чи довго ти чекав? Ця хвилинка притяглася трохи довго, мій бідний, глупий, недогадливий Масіно! Від тої хвилинки ми не бачилися й досі, мій бідний, глупий, недогадливий Масіно! А ти-то, багата, мудра, догадлива Марія, великого щастя доскочила! Адже скроплююсь сльозами оці картки, стаєш мені, як жива перед очима в тій остатній хвилі нашого бачення!» Веранда густо обросла диким виноградом. В однім куті простий дощаний столик, на ньому лампа. Ти з одного боку сидиш на кріслі, я з другого. Генріс тільки що пішов, ти регочешся вслід йому. Манюсю, говорю я, ти дуже весела сьогодні. Так дуже весела, дуже весела, ха ха ха. А не можна знати, чого ти така весела, мабуть, перед сльозами. Що ти любиш, відки тобі до сліз, пташина моя, і я беру твою руку і стискаю її. Ти встаєш і приступаєш до мене, легенько виймаєш свою руку з моєї, кладеш мені обі руки на плечі, і поважно тихо дивишся мені в лице. В тім моменті і тепер стоїш, мов жива перед моїми очима. На тобі паркальова сукня, червона з білими круглими цятками, на шиї золота брошка з опалом, у волосі металевий гребінець, стоїш похилено наді мною, мої очі спочивають на твоїх грудях, що злегка хвилюють під сукнею. Потім я підводжу їх на твоє лице, твої губи легенько тремтять. «Любиш мене, Масіно?» – запитуєш ти тихо. «Дитя моє, ти ж знаєш, що я люблю тебе?» «Я беру одну твою руку і толю її до уст. Ти легенько відтягуєш її і знов кладеш на моє плече. Щось, мов здавлений зітхання, підіймає твої груди, а я сиджу і любуюся тобою». «Любиш мене, Масіно?» – похваливий мовчанці, знов запитуєш ти. «Манюся моя, я обіймаю рукою твою талію і пригортаю тебе до себе. Ти все починаєш тремтіти. Твій віддих прискорюється, руки тремтять над моїх плечах. Та невже це правда, Масіно?» запитуєш ти. «Невже ти любиш мене? Як же маю тобі це доказати?» Як маєш доказати, звільна, немов з розчаруванням, повторюєш ти і твій зір, понад мою голову блудить десь у далечині. Як маєш доказати, хіба ж я знаю. Щастя – це факт, який не потребує доказу, мовив я, не випускаючи тебе. Я щасливий. Ти щасливий, повторила ти, якось бездушному в луна. А потім, обертаючи до мене очі, в які раптом запалали, якісь таємні іскри ти запитала. А що таке щастя? Я глядів на тебе. Мені було так любо глядіти на тебе, впиватися Твоєю красою, все було моє щастя. Давати в тій хвилі філософічну дефініцію щастя видалося мені профанацією сей райської хвилі. Ти перша перервала її своїм сміхом, і з подвір'я забріщав дзвоник. Ти вибігла, щоб не вернути більше. А я сидів на веранді, курив папіроску, пускав із неї дим тонкими клубками і плавав у рожевих хвилях розкоші, дожидаючи тебе». Дурень, дурень, засліплений, егоїстичний дурень, і як я міг тоді не розуміти тебе? Як моє глупе серце не спалахнуло, як мої уста не крикнули, як мої руки, мої зуби не впилися в тебе? Адже ж я знаю, розумію тепер, що та хвиля рішила про мою долю, що в тій хвилі я втратив тебе. О, я дурень, о, я засліплений, егоїст, естетик убив у мені живого чоловіка, а я ще й горджуся тим убитим трупом. «Маню, Маню, чи можеш ти дарувати мені непростимий гріх тої хвилі? Чи тямиш ту сукню, що я в ній була вбрана того вечора? Червоно-укруглі білі цятки. Вона у мені досить. Я бережу її як святість, як найдорожчу пам'ятку. Вона нагадує мені ті останні хвилі, побуті з тобою. Буває так, що, дивлячись сама на себе, згадуючи свої пригоди, я починаю сумніватися, чи це я сама, чи, може, моя душа ввійшла в якесь інше чуже тіло». В тих хвилях та сукня дає мені живий доказ моєї тотожності. Я цілую її і мочу сльозами. А знаєш чому? У мене в голові повстала і, мов цвях, сидить думка, що в тій самій сукні я маю знову появитися перед тобою. Ось чому я бережу її як святість. Вона для мене жива запорука кращої будущини». «Бідні ми створіння з нашими святощами! Шмат старого полотна, засушене крило, давно вбитої пташини, Перед літами зів'яла квітка, стара книга на давно забутій мові. А піди ж ти? Прикипить наше серце до такої бездушної річі, Настелить на неї наша уява все найкраще і найстрашніше, Що має наша природа, і ми носимося з тою річчю, Виражимо її, терпимо її, б'ємося і вмираємо за неї» а глянути збоку нечутливими очима і невіруючим серцем тільки засмієшся або плюнеш і відвернешся. Як я сміялася, як я сміялася, сідаючи на візок біля Генрися. Голос дзвоника – це був наш умовлений сигнал. Я спакувала свої річі вже за дня і потайно передала йому. Він мав їх у себе на возику. Своїм покою я лише написала таткові карточку «Па, татусю, їду на пару день до тітки, до городка». Дуже просила «Не турбуйтеся мною», – положила йому на бюрку і вийшла. Ані хмариночки жалю не було в їй душі. О, пізніше, аж геть пізніше прийшла вона. Але вже не хмариночка, а порядна осіння хмара, що затяглася на триденну, що я кажу, на трилітню сльоту. Як я сміялася, виїжджаючи з рідної хати, серце аж підскакувало в грудях, тріпалося, мов, та що виривається з клітки. Я гаряче стискала Генрися, що мав обі руки заняті, Одною держачевішки, а другою батіг. Я стискала його, цілувала, гризла з радості його рам, я Мало не кусала його дівоча невинне лице. Гей, якби я була знала в тій хвилі те, про що дізналася трохи пізніше. Гей, якби я була знала. Ми заїхали до городка на одинадцяту. Саме була пора. Я зараз метнулася до знайомого жида, де звичайно ночували люди з нашого села, сказала жидові, що приїхала сама, не раз так приїжджала і маю побути пару день у тітки. Чи не ночую в нього хто з нашого села, що завів би коні й візок назад до татка? І всім зараз знайшовся такий чоловік із нашого села. Я ще й тут написала таткові карточку і передала тим чоловіком, дала йому корону. Тішився не Бурака, бо мав завтра пішки вертати три милі і тратити робочий день. Обіцявся, що лише попасе коні, зараз поїде додому, щоб ранісінько бути на місці. Зорудувавши все, я побігла на двірець залізниці. Була крайня пора. Вже йшли сигнали, що поїзд рушив із Каменоброду. Ще пару хвилин, і ми обоє з Генрісом сиділи в окремім купе другої класи і усею силою пари гнали до Кракова. Між нами все було уложено. Генріс мав у Кракові родичів. Його батько, маючий купець, визначний краківський міщанин, що, власне, купив село з показним шматом лісу, і для того і сина дав на лісову практику. Батько хоче віддати йому все село в заряд і буде дуже рад бачити сина відразу жонатим. «Візьмемо шлюб у Мар'яцькім костелі і по кількох днях гайда на село. Чудова підгальська околиця. Розташуємося, розгосподарюємося і зараз спровадимо до себе таточка. О, як гарно буде!» Генрис навмисно не хотів наперед говорити таткові нічого. «Ми знали, що татко не сопротивиться моїй волі, а бачачи мене щасливою з Генрісом і сам буде щасливий». От такі плани снували ми до самого Кракова, переплітаючи їх рясними поцілуями, пестощами, реготом та поважними розмовами. Генріс умів оповідати забавні анікдоти, і коли лише бачив хмарку задуми на моїм чолі, зараз починав якесь веселе оповідання, щоб розсмішити мене. В Кракові нас зустріла перша несподіванка. На двірці дожидав нас пан Зигмунд. Генріс сказав, що це завідатель його дому батька. Що це за уряд такий? Я не могла зрозуміти, та й не до того мені було. То був пан високий, сильний, плечистий, як медвідь, з великою чорною бородою, з малими блискучими очима, з понурим видом, від якого віяло якимось холодом і жахом. Я відразу почула до нього антипатію, але Генріс привітався з ним як з добрим, любим, знайомим і розмовляв щось довго. Я сиділа в їдальні і снідала. Потім прийшов до мене Генріс і сказав, що його батьки виїхали до Варшави і веліли і нам зараз же їхати туди». Там у них велика фамілія, і там має відбутися наше весілля. Пересидимо лише цей день у Кракові в готелі, бо їх власний дім виорендував на пару місяців пан граф Стенжицький для якихось заграничних гостей. Це все сказав йому пан Зигмунд. До мене він не зближався, заввижавши, мабуть, що я глянула на нього тим оком, що на пса». А на ніч, мовив далі, Генріс, цілуючи мене у руку, поїдемо далі. Пан Зигмунд вистарає нам паспорти, і завтра повітаємо наших у Варшаві. Я була, не вважаючи на в тому, така щаслива і така весела, що навіть не пробувала розмірковувати ті історії. Я віддалася Генрису в розполі своєї пристрасті, і мені байдуже було, де брати шлюб у Кракові чи у Варшаві. Ми поїхали до готелю. Я лягла спати. Генрис вийшов кудись. Прийшов аж на обід. Пообідали, попестилися, і Генрис знов пішов кудись. Казав, що має ще деякі інтереси полагодити. Вернув надвечір, паспорти для нас були вже готові. Властиво один для нього з жінкою. Я кинулась йому на шию і почала пристрасно цілувати його, побачивши урядово затверджену ту свою титулярку. Ми заплатили в готелі, поїхали на залізницю і за чверть години мчалася поспішним поїздом до Варшави. «Генрис, Генрис, якось я мало тямлю його». Так собі, молокосос, не любив глянути просто в очі. І хто б його подумав, що він, а правда, старий лісничий, поїхав був із дочкою до Львова. Два дні гостювали, приїхали в трійці, привезли отого генриця. Старий дуже тішився, що знайшов такого гарного практиканта. Хлопець хоч до рани приложив. З дуже доброго дому, має укінчену лісову школу, свідоцтва дуже гарні, за плату не торгувався, бо казав, що має деяку поміч із дому, а бажає тільки практики. Справді, ви практикував гарно. Старий любив його, як свою дитину, держав у себе в лісничівці». Водив із собою по лісі, не мав, здається, перед ним ніякого секрету. Цікава річ, що коли щезла донька, і тиждень по її від'їзді не було відомості від неї, і тітка з Городка на запитання відповіла, що Манюся зовсім не була у неї, і всяке пошукування через поліцію і жандармерію не дали ніякої вказівки, крім тої, що Манюся і Генріс разом поїхали до Кракова. І коли показалося, що Генрис у Кракові не мав ніякої рідні і нікому не був відомий, коли показалося все те, старий мов і зовсім забув про Жалував за дочкою, але не робив ніяких дальших старань, щоб віднайти її. А швидко й зовсім замовк перестав говорити і видатися з людьми, поки у початку зими не спочив у могилі. Ну-ну, цікаво, чим-то покаже себе той Генріс. Чи ти віриш у сни, Масіно? Чи снилося тобі, коли таке, що ти злякався чогось і втікаєш, а за тобою погоня? Якісь вороги, якісь скажені собаки, якісь дикі звірі, женуть що духу з різних боків, ти біжиш із усієї сили швидше, швидше, а вони за тобою. А з боків усе нові, ось і спереду забігають, ти в бік скачеш і знов біжиш. Рад би летіти, а тут у тебе ноги слабнуть, робляться, мов олов'яні, щось немов хапає за них, ти падеш, а під тобою земля провалюється, ти летиш, летиш униз і все ще чуєш за собою погоню. Секунда, друга, третя, кожна довга, як вічність. «Страшна, як пекло. Ти ж де щось ось розіб'їшся, ось щось тверде і прокидаєшся. Ти весь мокрий від поту, серце б'ється швидко, Дух у груді заперло, ти весь тремтиш і ще не знаєш, Що це було перед хвилею. Сон чи ява? Чи переживав ти, коли такий сон масійно?» А тепер подумай собі, що такий сон з усіма його страховищами я переживаю теє вже три роки, не секунди, а тижні, місяці, роки, а в них кожна година здібно вбити живу душу. А я живу, як кажуть мої аматори, виглядаю нічого собі. Я давно утупила на всі страховища свого життя, я відівчилася плакати, відівчилася жалувати, відівчилася боятися, чого будь. У хвилинах, коли до мене вертала рефлексія і застанова, я все мала почуття, що корчуся, мов билина в вітрі, і лечу кудись, лечу в якусь безодню, сама не знаю, що там на дні, і чи далеко те дно. Нічого не ощадила мені доля за ті три роки, ані розчарувань, ані ганьби, ані багатства, ані бідності. Ще в останніх місяцях ось тут, у Порт-Артурі, порадувала мене зустріч з одним солдатом, що був родом із Томашева, і часто бував на заробітках у Галичині і знав мого покійного батька коли мене доля стрічую з ним тільки на те, щоб я з його уст дізналася, що мій батько три місяці по моїй утечі вмер і до смерті вважав мене злодійкою. Мене, Масіно, мене горду, чисту, чесну і непоручну тоді. Богом клянуся, тобі, Соколу мій, коли й до тебе дійшли такі слухи, що я втікаючи, обікрала свого батька, не вір тому. Богом клянуся, тобі я нічогісінько не знала про те, що його обікрадено, аж геть пізніше дізналася». Чи ж ти міг би припустити, щоб я тоді в тій хвилі, коли розсталася з тобою, могла була побігти просто додаткової канцелярії, розламати його бюрко, виняти ключі до вердгаймівки і забрати з неї скарбові гроші? Як бачиш, і того загробного батькового підозрення не ощадила мені доля. А я все те витерпіла, Масіно, і навіть мої доратори кажуть, що... І досі виглядаю непогано. Правда, вони тут під японськими кулями та гранатами не дуже перебирчеві. Те, що я тут оповідаю тобі, це лише ескіз, нарис, скелет моїх пригод. На докладне оповідання не стало б мені ані паперу, ані часу, ані сили. Торкнуся тільки злегка на болілих струн, бо вигравши повний їх концерт, можна б одуріти». Через російську границю переїхали ми без клопоту. Я трохи боялася, та показалося, що не було чого. Генріс якось таємно моргнув на жандарма, що переглядав паспорти, сей лише заглянув у наші і віддав нам назад їх. Зараз по виїзді з першої станції за границею до нашого купе увійшов Зигмунд. Я здивувалася, я не знала, що він їде з нами, але ще дужче здивувалася, коли він зачав поводитися з Генрисем не то як рівний з рівним, а як старший із підвладним. Він, що в Кракові мав вигляд не то льокає, не то економа, кланявся нам низько і силкувався говорити солоденько, тепер плескав Генриса по плечі і щипав його в лице, як дівчину. Я зразу визвірилася на нього – та все йому було байдуже. Потім сказала Генресеві, навмисно, так, щоб він почув, віддали сю льокайську душу. Та вони оба лише розсміялися на ці слова. І Зигмунд лишився далі в купе. Тоді я зу злості заплакала. Генрес заговорив до нього щось, здавалося по-польськи, але так, що я нічогісінького не зрозуміла. І він, відповівши таким самим жаргоном, вийшов із нашого купе і не показувався більше. «Генрісю!» – скрикнула я по його відході, тулячися до свого милого і вся тремтячи зі зворушення. «Хто цей чоловік? Я боюся його? Чого він хоче від мене? Як він сміє говорити з тобою так, як зі своїм слугою?» Але ж дитино, заспокоював мене Генріс. «Це мій вуйко, брат моєї мами, дуже маючий обиватель із Любельського, бездітний чоловік. Чому ж ти не сказав мені цього швидше? Пощо ти представляв мені його як завідателя того дому?» Генрі зачервонівся та зараз же сказав, «Бачиш, Манюсю, він у Австрії чимось скомпроментований і був там і сьогодні за паспортом нашого управителя. Я так мало знала світу, Масіно. Виросла в лісі, при мамі і при батькові, серед добрих, чесних, недосвідчених людей». У моїй душі щось бунтувалося проти Генресових слів, але уста не вміли відповісти нічого. Своїми жартами та поцілуєми він заспокоїв мене. Я лягла на совку, купе і заснула, і прокинулася аж тоді, як ми в'їхали на варшавський дворець. Ми заїхали до готелю. Заночували я й Генріс у днів покою, а Зигмунд у сусіднім. Рано снідали разом, потім оба вони вийшли, вилівши мені сидіти в покою і не виходити нікуди». Я дістала якусь книжку і взялася читати. В полудень прийшов Генріс. Ми пообідали якось мовчки, бо він був дуже втомлений. На мої питання відповідав коротко і неначе не радо. Пообіді вийшов, не кажучи, куди йде, вернув аж пізно вночі. Мені здавалося, що був трохи п'яний. На мої питання не відповідав нічого, швидко заснув Зигмунда. Того і пару дальших днів я не бачила». Другого дня знов те саме, третього знов на питання, коли ж підемо до родичів, Генріс усміхався якось дивно, жартував якось дико, цинічно або відмовчувався, мов і не чув нічого, я плакала цілими днями. Різні фантастичні думки приходили мені в голову – телеграфувати до тата, піти на поліцію і допитатися самій до Генресевих родичів. Але я була немов зламана непевністю, боялася вийти на вулицю, боялася всіх у готелі і, звичайно, сиділа замкнувшися. Одного вечора пізно вже прийшов Зигмунд і припровадив Генрися п'яного до безтями. «Боже мій!» – крикнула я. «Вуйцю, що йому таке?» – Зигмунд зареготався. «Що я вам за вуйцю?» «От постеліть тому хлопчиськові, бачите, як струбився?» Генріс кинувся на Софу і захріп відразу. «Ви не вуйцю? Хто ж ви такий?» «Я такий самий, як і ваш Генріс. Такий самий, що це має значення? Який же він? Такий, як я. Ну то хто б такий?» «Хіба ж він не сказав вам того? Держить вас досі в дитячій новинності? Ге-ге-ге, ми, панну Маню, треба вам знати, такі доброчинці людськості, що вменшуємо багатим людям клопоту». Я витріщила на нього очі. Він розготався і зробив рукою зовсім недозначний знак, як витягують щось із чужої кишені. І вся я поблідла. Хотіла кричати, та щось у горлі здавило. Потім побігла до другого покою і пробувала повіситися. Та Зігмунд почувши, як я тріпалася на шафі, прибіг і відрізав мене вже зовсім непритомно. Він був не злий хлопець з природи, але бездонно зіпсутий. Змалку, вихопившися з батьківського дому, пройшов усю злодійську школу на Варшавському Бруку. У мене серце хололо, коли я слухала його оповідання. Пробувши місяць у Варшаві, ми в'їхали на турне, як говорив Генріс. До Лодзі, Домброве, Родома інших міст. Ми двоє, Зигмунд і ще кілька зовсім темних фігур, що приходили часом уночі до нашої квартири, говорили щось своїм незрозумілим злодійським жаргоном, ділилися здобичею і знову розходилися. Зигмунд був провадарем тої шайки, укладав плани, розділював роботу, контролював виконання. В разі непослуху або недбальства був страшенно злий і острий. З часом почав і мене втягати в свої плани. Я мусила одягатися в яркі сукні і ходити з Генрісом на прихід попри вистави і склепи, де було багато панства. Я мала звертати на себе увагу і приманювати багатих паничів, а члени шайки шниряли в юрбі і працювали. Я знала сама сіно. Моя душа бунтувалася, та проте мої уста всміхалися. Я чим далі, тим більше підлягала якійсь магічній демонській силі Зигмунда. В міру того, як ми жили разом, Генріс якось зблід і затирався моїй доч Виявлялася вся його нікчемність, і я не звертала на нього ніякої уваги. Зігмунда я боялася, але його сила, інтелігенція і енергія імпонувала мені. Тямлю все було в дорпаті. Генриця вхопили на гарячим і арештували. Я сиділа в готелі, коли до мене прибіг Зигмунт. «Пан маню, одягайтеся, в що маєте найкраще, а не забудьте чисту білизну. Я витріщила на нього очі з німим запитанням. Не глядіть на мене, як теляна, нові ворота. Гримнув він остро. Генріс арештований, поки ще сидить в участку і не відданий до тюрми. Ви можете вирятувати його. Я. «Так, ось вам 50 рублів, все для пристава, і просіть, щоб вас запровадив до поліцмейстера, якого ви попросите особисто. Розумієте? Так і скажіть «особисто», а живо». За 10 хвилин я сиділа в дорожці. За годину Генріс був на волі. Адже догадуєшся, якою ціною? Того вечора я другий раз спробувала повіситися, але знову Зигмунд відрятував мене. Він, очевидно, відчував, що кипить у моїй душі і пильнував мене, хоч удавав, що не звертає на мене більше уваги, як на всякий інший знаряд своєї волі. Наша тура по російських містах потяглася довго. весну ми злетіли до Одеси. Тут мій Генріс пропав. Зигмунд казав, що його піймали на крадіжці в кораблі і, набагато питаючи... Зв'язали у мішок і кинули в море. А я думаю, що швидше він сам спрятав його. В останніх часах він чим раз дужче сердився на нього. «Ну, Маню заявив мені одного вечора, а ти тепер моя!» Я видивалася на нього з тривогою, але чулася до тої міри в його власті, що не посміла противитися. «Той молокосос не варт був тебе волоска з твоєї пишної коси, мовив він, притискаючи мене до себе. Я тобі покажу, як любить муж!» «Дивна річ!» До тої хвилі, коли Зигмунд являвся передо мною як ватажок, як комендант, окружений тайною і недоступністю, якимось німбом неминучого фаталізму, доти його постать заслоняла всю мою душу, і мені іноді здавалося, що я могла б полюбити його. Але тепер, коли він показався передо мною як мужчина, негарний з лиця, старший літами, з грубими, малокультурними привичками та манерами, я в кількох днях почула до нього погорду, обридження, а далі смертельну ненависть. За те, що він силкувався показати мені свою любов, переслідував, мучив мене за нею. І в міру того, як я гордувала ним, ненавиділа його, знущалася над ним, він усе м'як та м'як запалювався дужчою пристрастю до мене, тратив свою волю і силу. Маню кричав не раз у п'янім стані, коли ми були самі. «Ти доведеш мене до того, що я тобі і собі зроблю конець!» «Ова!» – відповідала я, здвигаючи плечима. «Про себе мені байдуже, а про тебе ще більше!» В Нижнім Новгороді в часі весняної ярмарки його арештували на значній крадіжці. Він не признався до мене, і мене не чіпали. Я мала дещо грошей і перший раз почула себе свобідною. Та я була вже зламана, приборкана своїм дотеперішнім життям. Що з собою робити, куди податися? Я не знала, вертати додому, до кого, пощо. Я взяла білет і поїхала до Москви. Чого й сама не тямила. Думка була, що там знайду десь якесь місце, де зможу притулитися. По дорозі в залізничному вагоні зо мною познайомився молодий залізничний інженер, що їхав до Іркутська, а відси мав їхати далі за байкал до будови залізниці. Ми розговорилися і швидко зговорилися. Він був чоловік не жонатий, ішов на добру плату в далекі некультурні краї. Я небагато й надумувалася, коли він предложив мені їхати з собою. Володимир Семенович був чудовий чоловік. Стільки смирності, делікатності та вирозумілості я ще не зустрічала у мужчин. Він першої хвилі знайомості, я говорила з ним свобідно, як із старим добрим знайомим. Він услугував мені, упереджував мої бажання, дбав за всі мої дрібниці в дорозі і на квартирі, як добра мати. Я дивувалася не раз, звідки в Росії беруться такі мужчини. Та швидко мені довелося пожалкувати, як вони пропадають, як скоро і як глибоко падають». Ми зупинилися в Іркутську, зараз за тиждень, поки не надійдуть інструкції з Петербурга, та минув тиждень, минув другий, два місяці, два місяці інструкція не приходила. Пенсію моєму володі платили, і то дуже гарно, а роботи не було ніякої. Веліли ждати. Ось тут я пізнала його з іншого боку. Свої медові дні ми пережили швидко, а потім він почав нудитися зо мною. Ми переговорили все, що могло цікавити його, та швидко обоє наткнулися на такі теми, про які не хотілося говорити. Книжок не було, товариства не було, на світі сніги, морози метелися. Швидко мій Володя почав виходити по обіді з дому і вертати аж ввечір п'яний. Зразу соромився того, але потім перестав і перепрошувати мене. В п'янім стані він робився зрештою дуже милий, жартував, сміявся, оповідав анікдоти. Тільки часі я дізналася, що в тім стані до нього присідається ще одна відьма – карти. В п'янім стані його опановувала пристрасть грача, і він готов був програти все, що мав. Запізно я дізналася про всю його хибу, аж тоді, коли він програв мене саму. Все було так. До Іркутська приїхав десь із далекої Сибірі багатий золотопромисловець Світлов. Чоловік не молодий, уже із турських купців, багач, страшенний. Дива оповідали про його жорстокість і багатство. Між іншим він був великий аматор жінок у в кожній своїм заводі, яких мав кільканадцять понад байкалом, держав казали цілі гареми. Побачивши мене з володою, десь у якомусь товаристві і розвідавши, що я не шлюбна жінка, він почав міркувати, як дістати мене в свої руки. Швидко він розвідав володину вдачу, напоїв його. Звабив до карт і обіграв із усіх грошей Розпаленому програною позичив невелику суму грошей Володя знову програв Світло позичив йому ще раз Знову програв мій Володя Тоді Світлов запропонував Володі грати на мене Коли Володя виграє, пропадають усі його позички Світлова А як виграє Світлов, то бере собі мене Розуміється? Світлов виграв Тямлю, як нині, ту сцену масіно Ніч, на дворі фуга, вітер виє. Я сиджу в прилампі за якоюсь роботою і жду на Володю Стукання входять, не сам Володя, а ще якісь грубі голоси. «Я так і заумерла за страху, якесь нещастя!» Ходить володя, а за ним велетень у ведмежі мфутрі, з широкою рудою бородою, з товстим червоним лицем і плескатим носом, а за ним політмейстер і кілька ще якихось панів. Я встала й обернулася лицем до них. Володя підходить до мене нетвердим кроком. У нього сльози на очах. Манюсю, мовить він і уриває. Потім узяв обі мої руки у своїй долоні, поцілував їх, а потім замахнув ними і вдарив себе з усієї сили по щоках раз, другий, третій. Манюсь, я підлий, я негідний, я програв тебе в карти. Оцьому Неконору Ферапонтовичу програв». І показав навелетня, що, розтягнувши своє лице вшир, якимось нечувано широким усміхом, підійшов один крок ближче до мене. «Такс, ми мали честь і приємність», – промовив він, кланяючись незграбно. «Чого ж, панове, хочете від мене?» – запитала я чутно зі зворушенням. «Манюсю, забудь мене, підлого», – благав ридаючи Володя. «Не варт я тебе». «Одного пальчика твого не варт, наплюй на мене, відвернися від мене, я не твій, а ти не моя». «Дуже просимо вашої милості, говорив до мене, усміхаючись велетень. «У нас вам, Марія Карловна, буде добре, я чоловік хрещений, і до вашої милості сказати вам усією душою і всім серцем». «Але ж я вас не знаю і не хочу», – скрикнула я до нього. «Познайомимося, Марія Карловна, все діло недовге, і охота прийде. Милості просимо, не гайте часу, бо завтра нам треба в дорогу». Пакуночки свої, що вам потрібно, звольте забрати. Ні, пане, мовила я рішуче, я не розумію того всього і прошу вас дати мені й моєму мужу віспокій. Милості просимо, Марія Карлівна, мовив незрушеним солодким тоном світлов, не сердитися і не супротивлятися, і не забувати, що ви в Сибірі, а не в нашій єретицькій Німеччині. Ми ще тут, Богу дякувати, живемо в страсті Божій і в послузі, і маємо способи Уговкувати непокірних. Ось мій кум, його високоблагородія. Наш поліцмейстер може в разі потреби поговорити з вами трохи по іншому. Поліцмейстер, що досі держався якось у тіні за велетенською фігурою Світлова, виступив наперед і запитав мене коротко. Ви знали Зигмунта Замбельського? Знали, правда, не перечити. Він тут у нас в Острозі, і ми можемо поставити вам його до очей. І коли не хочете завтра сидіти в Острозі разом із ним, то не робіть кумедії і слухайте не конора Ферапонтовича. Це вам моя рада і мій розказ. На другий день позавивана в шуби та в медвежі шкіри я з Неконором Ферапонтовичем їхала вже на схід, далеко на схід, у безмежні снігові простори Сибірі. Микола Ферапонтович конає. Перед моїми вікнами тільки що луснула японська бомба і знесла пів з будинку. А ні одної шибки цілої не лишила. Що то буде далі? Щось немов стоїть за моїми плечима і торкає за руку, і шепче «Швидше, швидше, кінчи! Куди швидше? До якого кінця гонить мене?» Невмолима доля, чи під бомбу, чи на дно моря, чи до якоїсь таємної фірточки, якою ще сьогодні, ще завтра можу висмикнутися на вольний світ, на кращу будущину, а післязавтра вже не можна буде. Масіну мій, я ні про що не думаю, лише про тебе. Думка про тебе додає мені сили і певності серед цього пекельного житла». Чи що роблю, чи куди ходжу, все мені здається, все лише для одної цілі здали, щоб вернути туди, до рідного краю, і побачити його. А яке наше буде бачення після всього, всього того, що ось тут стоїть, як ряди мерців на отих картках, дарма не думаю про все, швидше, швидше до кінця будь він собі, який хоче. Ніконор Ферапонтович був для мене дуже добрий. Проте грубість його натури і неотесаність його поведінки збуджувала в мені обридження, тим більше, чим більше він ссилкувався надати їй вигляд цивілізованих манер. Боже мій, коли подумаю про ті три місяці, проведені з ним, та ні, пощо тобі моїх вражень, моїх гірких досвідів, оплаканих кровавими слізьми, швидше, швидше до кінця. Весною, коли самого Красноярська, коли ми обоє їхали на якийсь його завод, на нас напали бродяги. Мабуть, довго засідалися на нього. Мабуть, візник був у змові з ними». Досить їдемо лісовою просікою, нараз гов, коні стають, до нас з усіх боків тиснуться страшні кудлаті обличчя, блискотять ножі, револьвери. Неконор Ферапонтович боронився, був страшенно сильний, та з самого початку борні один бродяга ввіпхнув йому свій ніж між лопатки. Він рвонувся і ніж лишився в тілі. Доки ніж був у тілі, доти Неконор Ферапонтович боронився, кидав напасників як снопи, ламав їх ноги копняками своїх здоровенних чобіт. Та коли бродяга відсунувся ззаду і вирвав ніж із рани, Неконор Фарапонтович швидко ослаб і покотився додолу. Мучили його страшенно, знущалися над ним, поки не сконав. Я сиділа в порозі, як труп, і гляділа на все труп'ячими очима. Потім ми поїхали. Хто такий? На козлі сидів інший візник, а обіг мене у футрі Неконора Фарапонтовича Зигмунд. Цілий місяць полюємо на тебе, сказав він коротко. Ну, Богу дякувати, нарешті спіймали. На лісовій поляні була нарада. Боже мій, які лиця, які фігури, які голоси. Ділили добичу. За мене щинилася бійка. Зигмунд доказував, що я його жінка, але там, у сибірських лісах, цей доказ не мав ніякої ваги. Я дісталася в Аташкові. Його звали коротко Сашка. Але хто він був, якої народності, якої віри, цього ніхто не знав, і до цього було всім байдуже. Мені здається, що він був жид. Зигмунд покинув Атагу, шепнувши мені на відхіднім. «Не бійся. По двох тижнях ватагу в її лісовій криївці обскочили три роти солдат. Сашку на місці повісили, інших позаковували. Мене взяв капітан Зигмунда, що припровадив їх туди, закували разом з іншими. Більше я не бачила його. Ніч нас звела, ніч розвела, і для мене він лишився страшним виплодом ночі. Переводжу дух, згадую. Оте, що тепер пройшло майже рік, все було найтяжче, найстрашніше з усього, що я знала в житті. Ані побут між злодіями, ані блукання по сивірських тундрах, ані життя в тезі серед бродяг не було для мене таке страшне, таке погане, як життя в домі капітан і справника Серебрякова. У нього була шлюбна жінка, зла як гадюка, але загукана на ним, держана в страсі і вічних побоях. Подумай, як то було нам жити обом. Капітан раз у раз пив, а в п'янім видів бив нас обох, не розбираючи. Дні і ночі минули мені, як у найтяжчій каторзі». Нарешті я втекла від нього, хотіла йти на Байкал утопитися, та натрафила на поїзд, яким їхали війська на війну з Китаєм. І поїхала з ними. Мені байдуже було з ким. Страшна була ніч, бомбардування сильніше, як коли будь-досі. Здавалося, що все місто розтрощить на порох. Микола Федорович умер, ховають його з нарадою. «Сьогодні тихо, штурм відбито». Обі сторони ховають убитих та перев'язують ранених, якби ти бачив, що криється в сих худеньких, невидних словах. Китаєць говорить мені вся ніч, почта приїхав. Кінчу, цей лист досить, і так усього не переповісти. А маєш доказ, що я не хотіла утаїти від тебе нічого. Прощавай, любий мій, та ні не буду розжалоблювати тебе. Адже побачимося, як не тут, то там. Віриш у бачення там? Я вірю. Здається, що якби нам хвилю перестала вірити, здуріла б, руку наложила б на себе. А може ця віра – симптом божевілля? Прощай, гармати грають, чи новий штурм? Йду над морем, щоб передати лист китайцеві. Ще раз прощай, до побачення, твоя сойка.